Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mondhatom, hogy kisé különleges adásnapon. A műsorsorozat, mint azt majdnem minden adás előtt elmondom, egy különleges témát próbál körüljárni, mégpedig a nők művelődési jogokért, és a társadalmi beleszólás jogáért folytatott küzdelmének állomásait mutatja be, ezért nem egyszerű nőtörténet, hanem ebből a szempontból közelíti meg, ezért is Választottuk nagyjából az 1790-es éveket a kezdőidőpontnak, mert ezt a jellegű fejlődést tulajdonképpen ott érhetjük tetten. És ennek a küzdelemnek egy nagyon fontos szakasza zajlott le a századfordulón, és századfordulós nőcsoportok között pedig nagyon kitüntetett helyet foglalt el a 1904-ben megalakult Feministák Egyesülete. Ennek az egyesületnek a, az életéről, megalakulásának előzményeiről, a korabeli társadalmi környezetről és az első évek tevékenységéről fogunk beszélgetni szakértőnkkel, Acsádi Judittal, szociológussal, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének munkatársával. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Évek óta, nem is tudom, hogy hogy is mondjam ezt, tulajdonképpen egy pályát végigkísérő módon foglalkozol a témával, és az első komoly publikáció, ami nem csak a te publikációs tevékenységedben volt mérföldkő, hanem egyáltalán a tématárgyalásában is. Ez egy 1994-ben írt dolgozat. Mondhatjuk valóban, hogy ebben a komolyságban, ezzel a körültekintéssel tényleg te nyúltál ehhez a témához így, olyannyira, hogy szakdolgozati témául is választottad ezt. Ez egy nagyon nagy munka, Erről is fogunk beszélni, meg sok minden másról is, hiszen azt hiszem, hogy időről időre felmerül ez a téma a kutatásaidban, az életedben, és annyival több tapasztalat van a birtokodban, mindegyikünkében, amennyi idő azóta eltelt. De hogy kezdődött? Talán érdekes lehet annak a története, hogy egy szociológus az miért kezd foglalkozni a feminizmussal, és nem is csak jelenkori nőmozgalmakkal, hanem a feminizmusnak a történetével. Egyáltalán hogyan függ ez össze az idegen szóval gender studies-zal, vagyis a társadalmi viszonyának a társadalomtudományi megközelítésével, elemzésével. <kül> Valóban én sem erre készültem egy darabig, hogy társadalomtörténettel fogok foglalkozni, és levéltárakban fogok száz éves papírok között lapozgatni, amit egyébként borzasztó izgalmasnak tartok a mai napig. De a szociológiai tanulmányaim során, a 80-as évek második felében, nem tudom honnan, honnan nem, de fölmerült bennem a kérdés, hogyha mi nagyon sokfajta irányzatról mozgalomról, politikatörténetről valamennyit tanultunk, vajon a nőmozgalmak történetével és a feminizmussal miért nem foglalkozunk. Tulajdonképpen öt évet végig tanulhatott, és nagyon sok helyen még most is végig tanulhat egy főiskolás vagy egy a Magyarországon, anélkül, hogy erről szó lenne. És akkor valamiért ennek kezdtem utána járni, és... Szó, szót követett, kezdett bennem megfogalmazni, hova tovább egy kutatási kérdés is, hogy vajon a 70-es, 80-as évek modern szociológiájának Magyarországon nem része ez a megközelítésmód, sem mint tematika, semmint kutatási irány vagy érték, vajon az induló magyar szociológiában a századfordulón ez hogyan volt? És akkor hihetetlen nagy izgalommal és érdeklődéssel ültem le átolvasni az 1900 körül megjelenő társamtudományi munkákat, aminek ugye egyik legjelentősebb, legjelentősebb sorozata a 20. század című folyóirat, ami pont 1900-ban indul, és a hazai szociológiájának tulajdonképpen a bölcsője. No, átlapoztam az első világháborúig terjedő időszakot, több mint egy évtizednek a termését, és bizony azt láttam, hogy igenis része volt a nőkérdéssel, nőmozgalommal, feminizmussal, választójoggal kapcsolatos tematika a korabeli szociológiának, akár mint kutatási téma, akár úgy, mint egy felvállalt értékrend. Tehát szociológusaink azok nem átallottak szintvallani, mondjuk a választójogi kérdésben, mennyiben értenek egyet vele, mennyiben nem, de nagyon-nagyon erősen jelen volt ez a megközelítés és ez a téma. Annál inkább kezdett az egész engem érdekelni, hiszen felbukkant a szerzők között, több nő, akiről én akkoriban még túl sokat nem tudtam, és egy egyesület, a Feministák Egyesülete, akinek a tagjai, például a társadalomtudományi, az akkori 1900-ban működő, tehát a század első évtizedében működő tudományi társaság ülésein felszólalnak, akik publikálnak, köteteket írnak, megjelennek a legkülönbözőbb és legrangosabb szociális társadalmi kérdésekkel foglalkozó szakmai testületekben, hogy vajon ők kicsodák, vala, vajon honnan indul a mozgalmuk, Na és akkor innen kezdődik tulajdonképpen egy újabb fázis, amikor már kifejezetten ennek a mozgalomnak a, a történetét kezdtem kutatni, és persze évek múltán többször is fölmerül a kérdés, és utána a szociológia diploma megszerzése után módon volt történészekkel is együttműködni, sőt olyan posztgraduális képzésben vettem részt, nagyon nagy szerencsémre ösztöndíjasként Párizsban is, az Atelié nevű posztgraduális képzés keretében, és itthon is, ahol bizony kibontakozott számomra is a történettudománynak és a szociológiának egy olyan határterület, egy interdisziplináris terület, ahol kölcsönösen egymás módszereiből, egymás megközelítési módjaiból merítenek, és az úgynevezett mikrotörténelem írás módszerével egy-egy mozzanatot ragadnak ki egy nagy korszaknak a leírásakor, és valahogy teszem azt egy céhes mesternek, ez volt az egyik nagyon híres induló kötet ennek az irányzatnak, mondjuk egy céhes mesternek az életén, leírásán, naplóján, fejezésein keresztül megvilágítani egy egész korszakot. És ugyanígy tulajdonképpen egy mozgalomnak a dokumentumait feldolgozva, és nagyon-nagyon sok érdekes mozzanatra tekinthetünk rá, amire mondjuk a diplomácia történet, vagy a dinasztiák története, vagy a hagyományos, nagy léptékekben gondolkodó történetírás nem vesz, figy nem vesz figyelembe. Ami a szociológia szempontjából fontos egy-egy egy egy ilyen történeti kutatásnál, ahhoz nagyon szívesen idézném egy általam jó néhány éve megismert brit kutatónőt, őt úgy hívják, hogy Krista Kaman, és nagyon sokszor nagyon gyümölcsöző eszmecserét szoktunk folytatni, és ismerjük egymás munkáit, közös nemzetközi szimpóziumokon vettünk részt, és ő több helyen is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vajon egy-egy mozgalom számára, nem csak a nőmozgalom mozgalom számára, egy-egy társadalmi csoport számára, akinek bizonyos érdekei, úgy tűnik, hogy sérülnek, nehezen tudja artikulálni, nehezen tudja megvédeni. Sok ilyen társadalmi csoport van természetesen, nem csak a nők elvont kategóriája. Mennyiben számít annak a csoportnak a saját önértékelése, a saját identitása? Beszélhetünk itt akár nemzetiségi csoportokról is, vallási csoportokról is. Mennyiben járul a saját történetüknek, a saját törekvéseiknek, a saját irodalmuk megismerésének megismerése, bocsánat, és ennek a történetnek a tudatosítása, az identitásuk megerősödéséhez, vagyis ahhoz, hogy meg tudják védeni saját érdekeiket, aktív partnerként tudnak integrálódni egy hálóz egy társadalom szövetébe, hálózatába. Kriszta Kalman ugye azt fejtegeti, hogy ebből a szempontból milyen jelentősége van ahhoz, hogy megértsük a nő férfi társadalmi helyzetet ma, akár Magyarországon, Angliában, bárhol. Elengedhetetlenül fontos ismernünk a korábbi törekvéseket, mozgalmakat, célkitűzéseket és azokat a társadalmi kritikai attitűdöket, amelyek megfogalmaztak bizonyos problémákat. Öhm, az az érdekes a magyar történelemben, hogy mondtad, hogy kevesen foglalkoztak ezzel a témával, hogy mintha ez a szál rejtett maradt volna. Ki tudja milyen okból. Úgy tűnik, most ezt tényleg mondhatom, 20 év kutatása után, hogy egy európai szinten jelentős, méretű és szellemi tartalommal bíró, nagyon-nagyon fontos üzenetet hordozó mozgalom és a körülötte levő szellemiség jelent meg Budapesten, a századfordulón, amit nagyon sok felé ismernek a világon, de valamiért tényleg nem volt a magyar társadalomtudományi kutatásnak a központjában. Magáról a jogi törekvésekről azért megemlékezett a korábbi korszakunknak, a marxizmusnak a történelemírása, de mindig ebből a szempontból, tehát a női törekvéseket soha nem a maguk kontextusában, a maguk történelmében, a maguk tartalmában vizsgálták, hanem csak úgy, hogy ezek hogyan járultak vagy nem járultak hozzá a választójoknak a ez, ami persze egy fantasztikusan érdekes dolog, de ezzel gyakorlatilag kimerült a megközelítés. És ami a legérdekesebb valójában ebben a csoportban, akinek a történetéről a részletekbe, ha jól értem, itt bele fogunk menni, hogy a választójogi törekvéseken kívül tulajdonképpen egy teljesen komplex társadalmi, kap társadalmi programot vázoltak föl, amiről majd egy kicsit később ö, szívesen beszélek. Érdekes lehet talán az is, hogy Magyarországról mit tudható abban a korszakban. Mint hogy ez a műsor is arról szól, a századfordulóig rengeteg női törekvés megjelent. Maga a műsornak a címe is ö, ugye mutatja, hogy a közművelődésért, a nők közéleti részvételéért megindul Magyarországon, és felerősödik főleg a XIX. század második felében a, a, a hangja, akik képviselték, és hát maguk ezek a mozgalmak is. Ö, ami érdekes lehet, meg egy kicsit más lehet ebben a korszakban, az ugye egy hosszú csend, és tulajdonképpen egy ilyen társadalmi Jeges évtizedek, hát ugye jól tudjuk, a kiegyezésig tulajdonképpen mondjam így, hogy bénult volt a magyar társadalom a bukott szabadságharc után. És az első mozgolódások a 70-es évek környékén kezdődnek, 1870-es évek környékén, amikor szalonokban beszélgetve itt-ott az emberek már újra kezdik a saját köreiket szervezgetni, és egyáltalán megmernek mozdulni, és erről biztos nagyon sok, illetve tudom, hogy nagyon sok minden itt ebben a műsorban el is szokott hangzani. Ugye jellegzetesen ez az az időszak, amikor a magyar modernizáció elindulásáról beszélünk, valamennyire a demokratikus intézményrendszer csírái kezdenek kibontakozni, szokták emlegetni a Század véget és a század forduló elejét az első világháborúig az egyesületeknek és a civil szféra aranykorának Magyarországon valójában nagyon-nagyon sok csoport alakul, nem csak politikai, de sportegyesületek, művészi körök, dalárdák, olvasókörök, a... tehát a társadalmi részvételnek a terepei, akármilyen szakma, akármilyen társadalmi rétegbe is tartozom valaki, volt lehetősége bekapcsolódni valamilyen kisebb-nagyobb csoportba? Így van, hova tovább, az arisztokráciától a munkásokig, bárki megtalálta a saját társadalmi szervezetét. Érdekes ugyan, ez ugye szintén a társamtörténet. történet, hogy ez az időszak azért borzasztóan ellentmondásos, mert a magyar társadalom hordoz magával úgynevezett rendies elemeket, és korábbi társadalmi értékrendből megmaradt akár intézményi, de akár viselkedésbeli és attitűdbeli megnyilvánulásokat is, és hát az ugye mindenki jól tudja, hogy a századforduló ezeknek az értékeknek az összecsapásának is a terepe, és nem véletlen, hogy a nagy ideák, a nagy társadalmi utópiák, a nagy szociális álmok időszaka is ez, amikor nagyon sokan álmodnak arról, hogy hogyan formálható meg egy igazságos társadalom. És természetesen ebben miután a képzés megengedte, egyre inkább a nők is hallatták a hangjukat. Közvetlen előzménye, még itt talán még erről gyorsan mondanék egy-két szót, a feminista szervezet megalakulásának Magyarországon egy hosszú-hosszú vita arról, hogy a nők járjanak Magyarországon egyetemre vagy ne, és 1895-ben tudjuk, hogy megnyitja négy kar Magyarországon a nőhallgatók előtt a kapuit, ugyanakkor egy évtized sem telik bele, és már elkezdik méricskélni, hogy hány hallgatónő került az egyetemre, nem fogják elfoglalni a férfi hallgatók helyét, egy nagyon áldáz közéleti vita bontakozott erről, ki, hogy helyük van -e egyáltalán a felsőoktatásban a nőknek, és ez tulajdonképpen egy előzmény volt ahhoz, hogy a erre való válasz Lendített azon, hogy igenis össze kell fognunk, markánsabban meg kell fogalmaznunk azt, hogy igenis a nők helye ott van az egyetemeken, ott van a szakképzésben, és az az egyesület, ami már a 80-as évek, 1880-as évek végén létezett, Nőtisztviselők Országos Egyesülete, hiszen ez az az évtized, amikor Magyarországon tisztviselő nők már állást kaphatnak, ők a saját érdekvédelmüket megfogalmazva tevékenykedtek, és ez az a kör, aki látva ezt az áldászküzdemet a felsőoktatás terén, úgy dönt, hogy egy másik szervezetet is létrehoz, és azt feministának fogja nevezni, és ennek a Feminista Egyesületnek ad egy olyan kiszélesített újabb tartalmat, ami nem csak egy adott kör érdekvédelmét jelenteni, hanem nagyon-nagyon széles értelemben a nők érdekvédelmét, aminek természetesen ugye része az is, hogy a választójogot megszerezzék, de a választójogot ez a csoport tulajdonképpen nem mint célt fogalmazta meg, hanem mint eszközt. Ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel, és talán egy különbség is mondjuk a brit zsettekhez képest, akik a választójogot mint célt fogalmazták meg. Ez az Egyesület nagyon sokszor fogalmaz úgy, hogy számunkra ez egy eszköz, egy széles társadalmi reform, szociális reform elérésének érdekében. Tehát ők úgy gondolták, hogyha a nők választójogot szereznek, akkor ők teljes erejükkel hozzá tudnak járulni ennek a szélesebb társadalmi reformnak a megvalósításához. A Tudni kell azt, hogy a fogadtatása nagyon pozitív ennek. Ez talán meglep minket, de ennek az Egyesületnek nagyon pozitív a fogadtatása. A pesti napilapok megemlékeznek az eseményről, a legkülönbözőbb szakmai fórumok állást foglalnak, tehát jelen vannak a közéletben. Talán érdekes idézni a korabeli sajtóból egy mondatot, Tudni lehet, hogy 1904. december 18-án alakul az Egyesület, a Ferenciek teren 4 szám alatt található, akkor közgazdasági társaság termében, és így ír a megalakulásról a Pesti Napló, 200 hölgy és 50 férfi szorongott a teremben, szinte templomi csendben várva történendőket, a közönség körében ott volt szellemi életünk színe java vegyesnek lehet mondani a társaságot. Egyetemisták, munkásnők és elkényeztetett üvegházi lánykák mellett érett kenyerüket maguk kereső nők ültek. Nagy tetszést aratott Glücklich Wilmának, az Egyesület elnökének is az alapító beszéde, és erről tulajdonképpen kitörő lelkesedéssel ír a sajtó. Köszöntsük a magyar társadalmat, amiért komolyságának, lelkismeretességének, becsületes idealizmusának kincse megszaporodott, utalva erre az Egyesületre. De még olyan komoly szakmai Egyesületek is, mint például, vagy olyan fórumok, mint az Ügyvédek lapja, néhány hónappal a megalakulás után rendkívül méltónak nevezi az újonnan alakult Egyesületet. <kül> Nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a pesti szervezet egy nemzetközi szüfrezett szövetség budapesti tagozataként be, jön létre, és folyamatosan kapcsolatot tart szakmai politikai értelemben a külföldi, külföldi nőszervezetekkel. A, a, Jelen vannak nemzetközi konferenciákon, beszédeket tartanak. És ezzel kapcsolatban eszembe jut egy kis történet. 90-es évek elején Amsterdamban kutattam. Ott létrejött, most már lassan száz éve működik egy női archívum, amit most jelenleg Aletta archívumnak hívnak. Aletta Jakobsz, az első holland orvosnő. Neve után, akiről ugye zárójában megjegyzendő, hogy nagy barátja és elfűtársa volt a budapesti feministáknak, nagyon sokszor találkoztak személyesen. No, ebben az archívumban bekopogtattam, és kérdeztem a pultnál, hogy félve, mert hát ugye itthon nagyon sokszor meregettek rám kerek szemeket, amikor Svimmer Róza nevét mondtam, aki ugye az Egyesületnek alapító tagja és elnöke. És félve kérdeztem, hogy hallottak-e valaha erről a névről, Mond e ez nekik valamit, én ő utána kutatok, van-e Hollandiában valami rávonatkozó anyag? Rámnézett a pultnál az olvasószolgálatot tartó hölgy, fülik a szája, hihetetlen lelkesedésben tört ki, hogy a világhírű, Rózsika Swimmertől Neki van kézirata Megragadott Elkezdett engem rángatni Polcokon és fiókokon Keresztül, míg nem Előhúzott egy beszédet Ami annak a gépet másolata Volt, amit Bédis Swimmer rózat tartott 1908-ban, Kopenhágában Amsterdamban És borzasztó büszkék voltak arra Hogy nekik létezik a magyar Feministáktól anyaguk és talán ennek az emlékére játsszuk el a következő zene számot, vagy csak úgy egyáltalán, akkor most hallgassuk meg. Kedves hallgatóink, a mindent a nőkről adását hallják, Eleges Irén Borbála vagyok, vendégem Acsádi Udít, szociológus, az MTA szociológiai kutatóintézetének munkatársa, a Feministák Egyesületének századfordulós ö, történetében van otthon, számtalan publikáció jelent meg a tollából, és már 1994-ben a szakdolgozatát is ennek szentelte. Elmondtuk a történetet, hogy hogy került erre sor, mi, mi volt a háttere annak, hogy ez az Egyesület megalakult, milyen volt a korabeli Magyarország, és ott tartottunk, hogy meglepően barátságosan üdvözölték a különféle lapok az Egyesületet, akkor elkezdődhetett a munka. 200 szorongtak ott, 50 férfi és különböző rendűrangú korú emberek, hogy indultak neki. Ez az Egyesület a bejegyzésekor nagyjából 400 tagot számlált, ami a korabeli léptékes képest nagyon szépnek számít, és az évek során bővült ez a kör, és több ezer tagjuk volt. Egészen a 20-as évekig tudjuk nyomon követni a korabeli forrásokból a tevékenységüket, a második világháború alatt sajnos nagyon sok tagjukat elvesztik, 48 után újra alakulnak, és még 48-ban vannak olyan tagok, akik aktívak, 1948-ban, akik jelen voltak az 1904-es alakításról, ala, megalakulásnál, de hát ez egész más misorok témája, csak hogy maga ez a története az Egyesületnek, a zárás az az, hogy 1949-re betiltják őket, mint az Összes Magyar Társadalmi Egyesületet, elolvasható a Budapesti Levéltárban a belügyminisztériumnak a rendelete, amit postáznak a feministáknak. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy betiltom az Egyesületet, mert a célkitűzéseiket az állam megvalósította, és ezen el is kobozzuk minden ö, elérhető Itt egy nagyon értékünket. apró kis megjegyzést szeretnék tenni, hogy annyira furcsa, hogy a betiltás előtt mondjuk egy-két évvel, amikor alakításukon gondolkodtak, nyílt postai levelezőlapon küldték egymásnak címüket, idejüket, lakhelyüket, mindenfélét, olyannyira fogalmuk nem volt, hogy bármennyire is konspirálni kéne, vagy bármi akadálya lehetne annak, hívták levelezőlapokon egymást a, meg az alakuló közgyűlése. Igen, Nem és szeret. mindezt ugye onnan tudjuk, hogy fantasztikus, komoly anyag maradt fent erről az Egyesületről, részben a Magyarországos Levéltárban, részben a Budapest, a fővárosi Levéltárban, részben pedig a 20-as éveket követően egy újabb gyűjtemény állt össze, ami Swimmer róza amerikai tartózkodása alatt a levelezését, naplóit tartalmazza, Ez sajnos jelenleg az Egyesült Államokban van, a New Yorki Városi Könyvtárban, az úgynevezett Swimmer Lloyd Collection, de fantasztikus anyag. És tulajdonképpen, hogyha az ember ezeket az archív feljegyzéseket, közgyűlési naplókat, árcédulákat, könyveléseket, leveleket, meghívókat tanulmányozza, próbálja rendszerezni, akkor kibontakozik előtte az, hogy hogyan is működött egy szervezet. Ö, rögtön ahhoz, hogy kicsit közelebbről megértsük, hogy mit tűzött ki magának célként ez az Egyesület, újra idéznék az ők is alapító füzetkéjükből, ami egyébként az Országos Széchenyi Könyvtárnak is van belőle példánya, és egészen egyszerűen így fogalmaznak, hát természetesen egy ilyen Feminista propaganda nyelvén, hogy a máshogy, hiszen ők egy társadalmi egyesület, a magyar nő egyenjogúsítása minden téren, és a női munka megóvása ezt jelölik meg fő célkitűzésként, és a következő tevékenységeket jelölik meg, a célt szolgáló intézmények létesítése és támogatása. Ez alatt azt értsük, hogy rengeteg mindent tesznek azért, amit mi most úgy hívnánk, hogy felnőtt képzés, a legkülönbözőbb tanfolyamokat, szabad egyetemeket, kurzusokat, vidéki előadó körutakat tartják, Hi, témáknak hihetetlenül széleskálájában fantasztikusan felkészült előadók, akik ennek az egyesületnek a köréből kerülnek ki. Részvétel és a szervezése kulturális ö, ö, rendezvényeknek, ez szintén a tevékenységi körükkel, tevékenységi körükbe tartozott. Ezen kívül megfogalmazták, és folyamatosan tulajdonképpen egy fantasztikus hálózatot működtetnek, működnek együtt hasonló célokat valló egyesületekkel, amiben az a nagyon meglepő, hogy nem csak a közvetlenül ugyanezt szajkózó egyesületekkel tartanak kapcsolatot, hanem rengeteg akár szociális, akár kulturális, akár oktatási célokat megfogalmazó egyesülettel bármilyen fajta politikai platformról. Tehát valahogy nagyon úgy tűnt, hogy egy, ezeknek a archívanyagoknak a mentén úgy tűnik, hogy borzasztó nyitott egyesülettel van dolgunk, akik nem köteleződtek el se jobbra, se balra, hanem borzasztóan nyitottak voltak ö, társadalmi progresszió felé, de nagyon érdekes, hogy a saját körükben jelen voltak konzervatív nők is, akiknek ugyanúgy elismerték az együtt gondolkozáshoz való jogát, ha úgy tetszik, és nagyon tiszteletben is tartották őket. Erről Swimmeróza így fogalmaz az egyik írásukban. Nők képviseletét pártok fölötti összefogásként képzeljük, felekezeti és politikai neutralitásban. A feministák köreiben egyformán találhatunk vallásos és radikális ateistanőket, szociáldemokrata párthoz tartozókat, épp úgy, mint a függetlenségi párt programja alapján állókat, szabad, szabad gondolkodókat, erősen nacionalista érzésűek mellett, kozmopolita hajlandóságúakat. Az az érdekes, hogy ezt a borzasztán széles skálát, Ma szinte el sem tudjuk képzelni egy körben, és ez az eklektika, ez a sokszínűség, ezt tulajdonképpen én úgy értékelném, hogy az, ennek a szervezetnek az innovatív erejét adta. Tehát az, hogy ők nagyon sokféle társadalmi szervezettel, gondolkodóval, művésszel, politikussal tudtak kapcsolatot tartani és működtetni, ez hozzájárult ahhoz, hogy micsoda fantasztikus és a megfogalmazott társadalmi és nagyon pontos társadalmi helyzetképet és nagyon pontos programot tudtak nyújtani. Ami a politikai tevékenységüket illeti, azt lehet úgy, hogy többször is beadnak az országgyűlésbe, több-kevesebb támogatottsággal, de hihetetlen izgalmasak ezek a kampányok. No, ezek igazi kampányok, röplapokkal, plakátokkal, felvonulásokkal, ahogy az kell, Például 1908-ban benyújtanak a választójogi törvénytervezetnek tervezetnek egy, be egy, egy indítványt a nők választójogáról, aminek egyszer egy angol publikációban valóban végigkísértem a történetét, hogy, hogy hogyan vetik fel, hogyan vitatkoznak róla a bizottsági ülésen milyen érveket hoznak föl a a képviselő úrak, a választójog ellen és mellett, és aztán hogyan vetik el az egészet. Tehát ez egy hosszú-hosszú, nagyon izgalmas küzdelem, ami a társadalmi a korabeli értékekről rengeteg mindent elárul számunkra. Az, hogy hogyan működött ez az egyesület, tehát pont ugyanúgy, mint más egyesület, úgy képzeljük, hogy vannak közgyűléseik, közösen hoznak döntést, létrehoztak nagyon sok csoportot vidéken. A történelmi Magyarország rengeteg pontján, én egyszer nekiálltam összeszámolni, és 40-ig jutottam, 40 vidéki takszervezetig, de lehet tudni, hogy az előadó körútjukon, amikor ezek a testvér szervezeteik látják őket vendégül, Kassától, a délvidéken át, Kolozsvár, Brasó, mindenhol szívesen látják őket, és vagy szülőhelye, Temesvár. Igen, igen, Temesváron is természetesen. A, ahogy korábban szó volt róla, létrehoznak több olyan intézményt, ami tulajdonképpen korábban nem létezett, ha úgy tetszik, ez az ő invenciójuk, az ő feltalálásuk. És persze, hogy hordoz politikai tartalma, de sokkal inkább gyakorlati jelentősége van. Így is hívták az egyik intézményüket, hogy gyakorlati tanácsadó. Ezt ma úgy hívnánk, hogy pályaválasztási tanácsadó. És miért van ennek hatalmas jelentősége? Azért, mert nagyon szűk volt azoknak a szakterületeknek a köre, ahova középiskolákba szakképzésekre női hallgatókat felvettek. Tehát ebbe a ezekben a pályaválasztási tanácsadóba elment az illető fiatal hölgy, akkor konzultálhatott jogásszal, ügyvéddel, orvossal, akik egyfajta egy ilyen pálya, természetesen az ő képességeit felmérve, egyfajta ilyen pályaorientációban segítették, információval támogatták abban, hogy hova érdemes neki jelentkezni, hogyan tud megélni, és mint kiderül, az évek során több ezer kliensük volt. A főváros 2000 pengővel támogatja évente ennek a gyakorlati tanácsadónak a működését. Amúgy érdemes itt megjegyezni, hogy más részről a adományokból és a tagdíjakból tartja föl magát az Egyesület, ami borzasztóan nagy szó, hiszen... Egy, Egyszer-kétszer jön egy-egy nagyobb adomány, de azért folyamatosságot jelent az, hogy előfizetőik vannak. Mindjárt szó tejtünk, hogy egy lapot is létrehoznak, szerkesztenek. Tehát valamennyire önfenntartó volt az Egyesület, de hát mint minden társadalmi Egyesület azért szorultak támogatásra és anyagi adományokra. Vagy akár ingyenes terem, ami készpénz. Hogy ne? És lehet tudni, hogy például a Vigadóban tartottak nagy gyűlést, de Budapesti belvárosnak legkülönbözőbb színterein. És a bizonyos kulturális események, amiket az alapításkor elhatároztak, az Uránia Igen. Tudományos Színházban zajlottak, ami nem mozi volt akkor, hanem valóban Tudományos Színház. Nagyon érdekes, hogy a, emellett a gazdasági tanácsadó mellett, amit nem is gondolnánk a feminizmusról, én mondjuk igen, mert hát miután megismerem a történetét és a tartalmát ennek a mozgalomnak, egyáltalán nem tűnik fel, hogy szakképzett szociális munkásaik és pszichológiában jártas hiszen akkor ugye óvonőképzés azért sok minden mást is jelentett, és az első óvodák, ugye már létrejöttek Budapesten, de hálózatként, rendszerként nem működtek. És a főváros a Feministák Egyesületét kéri fel ennek a szakterületnek a kidolgozásában. Tehát, hogy napközi otthonos óvodákat szervezzenek minden egyes szakmai előkészítő munkában, fórumon, a feministák hálózatának, feministák egyesületének a tagjai jelen vannak, és hol szakképzett, de hol önkéntes munkát vállalnak ezekben az óvodákban. Egy történetem azért van arról, amikor nem támogatja a fővárosa kezdeményezéseit a feministáknak. Egy van egy olyan tervükről tudok, ami a levegőben lóg, és a tervet támogatták, de az én tudomásom szerint soha nem jött létre. Egy érdekes terv volt, szintén egy kicsit utopisztikus, úgynevezett közös konyháknak, a közös háztartásoknak a terve, ami ugye arra a mintára, szintén valami skandináv mintára jött létre, ennek a történetét érdekes lenne még kikutatni. Hogy azok a nők, akik munkát vállalnak, és nem tudják, Napközben megoldani, hogy a háztartás is menjen folyamatosan, nincsenek háztartási alkalmazottaik, nekik ugye szükségük van arra, hogy így megosztva egymás között valahogy. Egyfajta folytonosság jelen van, minden háztartásban volna meleg étel, de ezt ilyen forgószínpadszerűen más és más látná el ebben az adott lakóközösségben. Egy hihetetlen izgalmas terv, de azt hiszem ez utópia maradt. És az, amikor a főváros Kerekperec azt mondta egy szakfelügyelői értekezleten, hogy nem támogatja a feministákat, az arra az indítványra történt, amikor felvetették a feministák, hogy a főváros népiskoláiban vezessék be a nemi felvilágosítást, de ekkor a kérésük teljes értetlenségbe és megbotránkozásba ütközött, és a következőt válaszolták a főváros atyái, a nemi felvilágosítás még nem érett meg annyira, hogy a közvélemény, az oktatás bevezetését megnyugtatással fogadja. De talán ez volt az egyetlen, ahol őket nem támogatta a főváros a Innen folytatjuk. So Let's go. Kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adásában az előző századforduló egy fontos nőszervezetéről, nőegyesületéről beszélgetünk, A Csádi Judittal, a Feministák Egyesületéről, eddig sok mindent hallottunk róluk, hallottuk, hogy elkezdték a munkát és gőzerővel folytatták, de kisvártatva szükségét érezték annak, hogy legyen még egy orgánum, ami amivel kapcsolatot tartanak a nagy közönséggel, lapot alapítottak. Erre hogy került sor? Az ötlet nem sokkal az Egyesület megalakulása után már megszületett, hiszen ennek a nőtisztviselők Országos Egyesületének volt egy egyesületi lapocskája szórólapja. Hírlevélszerű. Igen, így, így jó, ez jobb kifejezés, hogy hírlevele. És... Hova tovább ennek a továbbfejlesztéseként indult ez a lap, ami aztán önálló életre kell, 1907-et követően? A címe az, hogy a nő és a társadalom, ami már sugalja azt, hogy nem feltétlenül egy propagandisztikus anyaggal van dolgunk, ha átolvassuk ezeket a lapokat, látjuk, és nem is feltétlenül csak egy hírlevéllel, ami ugye azt jelenteni hogy hogyan gazdálkodnak, hol találkoztak, milyen előadást tartottak, hanem egy hihetetlen gazdag világ tárul fel előttünk, amely kezdve például a nők gazdasági helyzetén él, mint az egyik legfontosabb problémánál, külföldi szerzőket végigvesz, a korabeli társadalomtudósokat, szociológusokat, olyannyira, hogy a a legrangosabb brit lapokból kapnak eredeti cikkeket, amiket a feministáknak szánnak. Tehát vannak olyan szerzőik, Skandináviától Amerikáig, akik üdvözlik a lapot, és direkt ennek a, ennek a feminista lapnak írnak. Nagyon fontosnak tartják egy nagyon alapos végig gondolását politikai és gazdasági kérdéseknek, hogy a jelenlegi munka megosztás is, illetve az akkori munka megosztás, hogyan függ össze hatalmi pozíciókkal, hogyan lehet az egész rendszert méltányosabbá tenni, ha valaki képzett, ha valaki adót fizet, hogyan lehet megvédeni a jogait, tehát maga a politikai jognak a kérdése az úgy merül föl, hogy az a nő, aki munkát vállal, aki adót fizet, akkor az, hogyha nem szólhat bele a közdolgaiba. Tehát egy ilyen logikus lépésként vezetik le, nem úgy, hogy mi vagyunk a nők és akarunk szólni. Tehát ezek a elnézést, de ilyen lapos marhaságok teljesen idegenek ettől az egyesülettől. Egy nagyon alapos elemzésnek vagyunk tanúi. Ugyanakkor borzasztóan a szellemesek is. Tehát ahogy a politikai közéletről csipkelődve karikatúrát mutatnak, az valami fantasztikus, de például a nemzetközi jogi helyzetekben is állást foglalnak. Egy hihetetlen felkészült gárdával van dolgunk, akiknek a munkássága már csak azért is érdekes, mert egyrészt a laphasábjain, másrészt más fórumokon is azt kell, hogy mond. Azt kell mondanom, hogy létrehoznak egy úgynevezett, amit én akár úgy is hívhatnék, hogy Budapest School, egy budapesti iskolát, ami a korabeli társadalomtudományi elemzések rangján mutatja meg a nők helyzetét. Ez azért érdekes számunkra a úgynevezett szövegközeli olvasása ezeknek a műveknek, mert például Magyarországon, ahol kimaradt 50 év a feminizmus történetéből és annak elméletéből, a 90-es években érkezik meg az úgynevezett postmodern feminista elmélet. És akkor annak az angol száz szerzőit olvasgatjuk, hát elhűlünk, hogy itten elemeznek, meg a nem, meg hogy az nem biológiai eredetű, hanem kulturális, és társadalmi meghatározottságú inkább, és ilyen kérdések. És kiderül, hogy a századfordulón publikáló magyar feministák ebben a nyelvezetben fogalmaztak. Tehát a társadalmi szokásrendszert nagyon finom, szokásrendszer nagyon finom, apró lépésekben és mikroszinten való elemzését összefüggésbe hozzák a politikai rendszerrel, a gazdasági rendszerrel, a diszkriminált ö, szituációkkal, akár a nőkével, akár más társadalmi csoportokével. Tehát ez a fajta elemzésmód, amit ők kínálnak, ez nem kifejezetten csak a nők társadalmi helyzetének elemzésére alkalmas, hanem mindenféle olyan pozíciónak az elemzésére, ahol egy hatalmi helyzettel a hatalomban lévő visszaél egy kisebbségi vagy nehezebb szituációban levő csoportnak vagy egyénnek a kárára. Az egyént azért is mondom, mert nem csak társadalmi és csoportszinten beszélnek a nő-férfi viszonyról, hanem bizony a területén is, követve például John Stuart Milt, aki a házasságon belül a megszokott beszédmódok és lekezelő attitűdök től nem tud elvonatkoztatni, és azt mondja, hogy amíg ezek nem változnak, addig a nők kaphatnak annyi szavazati jogot, amíg akarnak, fenn fog maradni egy félfiurálmi rendszer. A magyar feministák ugyanígy elindulnak ezeknél a finom pszichológiai általunk természetesnek, vagy megszokottnak vélt helyzetek elemzésénél, és bizony összefüggésbe hozzák az egész, egész rendszerrel. Talán érdekes lehet elmondani, hogy mi minden fért bele ebbe a labba, ebbe a Nő és a Társadalom című labba. Tehát szociológiai és politikai témák jelen voltak, a közéleti kérdéseknek rendkívül széles skálája jelent meg, a nők művelődési lehetőségei, nőképzés, a koedukáció, ami egy hatalmas vita volt a korban, hogy ugye együtt képezzék-e a diáklányokat meg a fiúkat, vagy ne, a szakképzésnek a kérdése. De ugyanúgy, ahogy mondtam, fölmerülnek a munkavállalásnak a kérdései, a választójognak a legkülönbözőbb aspektusból végigvett témái, és nagyon érdekes, hogy megjelenik és nagyon erősen jellemzi az Egyesület működésének minden négy évtizedét a gyermekjóléti intézmények kiépülésébe tett szakmai munkájuk, és az úgynevezett anyaságvédelem. Tehát, hogy elindul egy olyan gondolkodás, ami végül is a fizetett gyermeknevelési időszakra fut ki ugye később, tehát itt ennek az elméleti csírája megszületik már a századfordulón. A csecsemővédelem, a higiéniának a kérdései, a házasság, a vállás, a családon belüli munkamegosztás felvetik és írnak a családon belüli erőszaknak a kérdéséről, amiről ugye azt hiszük, hogy a 90-es években kopírozzuk le a brit feministákat. Hát szó nincs róla, ezeket ők mind megeml megemlítik a gyereknevelés, a szexualitás, a nemi felvilágosítás kérdése, Épp úgy jelen van, mint például a prostitúciónak, a leánykereskedelemnek, a cselédségnek, tehát a kiszolgáltatott helyzetben levő nők helyzetének a tárgyalása. Nagy elméleti kérdések például a kereszténység és a feminizmus viszonya, a keresztényfeminizmus, a társadalmi problémák, szegénység, egészségügyhelyzete, az alkoholizmus, mind jelen vannak ebben az újságban. És amit még ne felejtsünk el, hogy nagyon erőteljesen próbáltak, ma azt mondanánk, hogy pozitív példákat felhozni. Bármikor, akár történetileg, akár a saját korukban, valami jelentős női teljesítmény volt, arról hírtattak. Így van, és hogy meghallgatása és támogatása találnak nagyon rövid időn belül, azt mutatja, hogy neves személyiségekből álló kör alakul 1911-ben Budapesten, amit úgy hívnak, hogy a Férfi liga a nők választójogáért, jogáért, és úgy képzeljük el ezt a korabeli társaságot, hogy szociológusok, írók, jogászok, a korabeli bábak képzőnek az igazgatója, Dirner Gusztár, ducsána Dirner Gusztáv, ők a legjelesebb tagjai. Tehát a közélet férfiai közül rengetegen értik meg és támogatják ezt a fajta elemző, átgondoló munkát, amiben a feministák kezdtek. A lap terjesztés az megint egy borzasztó érdekes kérdés, mert találunk archív anyagot arra leveleket a lapszerkesztőségéhez, hogy honnan mindenhonnan nem rendeltek lapot. Például Temesvárt említetted, onnan ismerünk egy levelet, egy nevezett Szidon Oszkár kér 20 éves lánya számára szakirodalmat a feminizmusról és a választójogról, és ezért előfizetője szeretne lenni a lapnak. Van egy másik levél is, amit ismerek, szebemből, nem más, mint egy bankhivatalnok ír, szintén egy férfi, és ő is tájékoztatást kér a feministáktól a női választójogról. Érdemes megemlíteni még néhány szerző nevét, akik bizonyára a műsor sorozat későbbi adásaiban majd szóba kerülnek, akik a fönt említett témákban köteteket írnak, például Wilhelm Sidónia ír a Szerelemházasság feminista Tükörben címmel egy nagyon érdekes, személyes hangú eszét, Götzösaról, a Másic Rozina Polányi Laura írnak a nők társadalmi helyéről. És, képzéséről. <coughs> és nagyon fontos megemlítenünk Perszelné Kozma Flórát, aki szintén a szellemi hold tartozik a Feministák Egyesületének, aki egy unitárius lelkésznő és Magyarországon a Szociális Munka elméletének megalapítója. Azt hiszem, hogy a hallgatók érzik azt, hogy egyszerűen csak abba hagytuk a beszélgetést. Benne vagyunk a közepében. Ígérem, hogy a sorozat későbbi részeiben végére járunk a kérdéseknek. És most az utolsó zenénket ajánlom figyelmükbe. Azon kívül köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Csádi Juditnak pedig az itt létet. Viszont hallásra! Szóval társadal, köszönöm a meghívást!